Адже ви теж люди. Чекаючи вечері Кочубей і Кочубейха, здається, все ще не могли оттямитись, увірувати, що вони врятовані, що їм мордованим, зацькованим надано прихисток там, де вони найменше сподівалися його дістати. У них, які пережили стільки потрясінь, очі повнились вдячністю кожен раз коли обоє вони звертали погляди на Ольгу або на її синочка. Пити, так пити хочеться, поскаржився раптом Кочубей, облизуючи пересохлі губи. Його мучить спрага. Вставши за стіл, підійшла Кочубейха до печі, де Ольга саме клопотала з вечерею. Де у вас вода? А вода якраз скінчилася. «Синку, збігаєш до Криниці?» Василько мулявся. «Один боїся», – посміхнулася Мокочубейха. «Ходімо удвох, двох, я тобі допоможу». Юний господар, зіскочивши з лави, охоче підхопив біля дверей відро, і тут же обоє вони, жінка і хлоп'я, зникли у темряві ночі. Лишивши двері напіввідхиленими, не встигли, вони видно ще дійти і до криниці в кінці городу. Як замість них на порозі, явившись ніби з пекла, постали і самі пекельники, мутноокі озброєні у німецьких забрьоханих шинелях, передні, тримаючи напоготові чорні автомати. Щось гаркнули погрозливе, а за спин їхніх зненацька виринув. Цього разу вже в новій баранячій шапці більмуватий. Хто цей? Підступаючи до Ольги, він кивнув у куток, де за чистим столом сидів кочубей. Брат, відповіла вона рівним голосом. І тієї ж миті Кочубей, виметнувши руку, вдарив по лампі. Світло погасло, і темінь одразу вибухнула вогнем автоматної черги. Сам один стою після війни біля нашого млинового кола. Багато що тут перенесено. На редакції змінено вивіску, а журнал лежить як раніше. Що, правда, помітно в землю вросло. Фашисти, мордуючи Генріха Теодоровича, нашого незрівнянного метранпажа, глумилися тут над ним. Примушували, кажуть, його підіймати цей камінь. Хоч ясно ж було, що таку брило одній людині не те, що підняти, навіть не зрушити з місця. Найбільше казилися окупанти від того, що перед ними був якраз німець, ротфронтівець, на якого вони далеко від Фатерлянду натрапили в якійсь провінційній українській друкарні. Тут він і поліг, гамбурзький пролетар. Смерть наступила від розриву серця. Свічкарню війська пощадили. Хоча стіни облупились, давно просять ремонту. Коли я підійшов сюди від полустанка, З вікна друкарні, як людський усміх, Навстріч мені зачервоніли калачики. невідсвітні калачики нашої молодості. Люди в редакції і в друкарні були всі нові, заклопотані іншими цілком сучасними справами. Те, що заторкувало душу тобі, для них, здається, не існувало. Що було їм до тих хвилювань, до тих пристрастей, якими колись тут бурхала наша свічкарня? Ролуни друкарського паперу лежать у коридорі на тому ж місці, що й тоді – Кахляна підлога перед ними трохи більше пощерблена.